In the end We're weightless Floating endlessly We'll be dust again In the end Are you forever looking back At the past between the cracks Inventing scents where none is at Throwing spots into the black Heaven knows what's underneath, I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. You're no one going nowhere, we're all nothing in the end. We're weightless, floating in. Cated days, chaos, confusion and decay Black and white to endless grey On the nights you laid away As the makeup gets applied Seconds etching out the lines All this emptiness inside Nothing shiny or divine I'm going on, going on. 91.1 FM On the day that I die Tell my mother I was smiling 'cause I know that she'll be crying Rivers wide tell my friends that it's all right I say I'm sorry that I never text a call to roll more letters sooner tried Let a be goodbye cuz every door and every door you know I'm only ever on the other side so don't cry don't cry on the day that i leave i hope the memory finds you happy and my darling too my My sister gets to sleep I wish I could have said it better But all those times we had together Been to me But don't cry Don't cry On the day that I died on the true story paper hey play my songs play my soul 91.1 fm M. M. M. M. M. Lévi-kochitë, s'est kambion. a true story. One day a work in Tirana, and together with Tirana, the land of the socialist socialist, one day a work in the end of the day. Work in Tirana, work in the end of the day. Rikusheth, Indri, Florin, Adi flame. Idu tra katrova. Az azoni regula, azoni regula, regula, peteja, vázdort. Csapuktok lettári. Well, I'm so much for this great fast and order. Boss ali effendi. You never mentioned that in Arizona, yo. Eh, ta. Të ngul, po jam me të gjitha juve të botës. Riko Sherp, tani fillon. 1 2 3 4. Mali vjen në neerës, bani rock at neerës e të, me gjithë botën. E ka mbyllë sot tek arpushimi, i cili u mundua nga Riko. Po dhe me lirë and run swim në naftës, ka run swim edhe për Google-n. Gustita e hormozës xjeruar, do quhet zgjerimi i hormozit, dorto muzit. Dhe ka bëluar, nisën këtu dëgjuesi live. I surr klasës në 90. Reduktet me çulat, indriño, florinho, adiño. Kërrifë. Kemi rikthim pas dëmtimit. Jo. Malla. Kemi ai ai i di kush e vë. Roger. Imagjino Ja, yeah, yeah, nuk oh. oh. <laughs> <laughs> e kuptoj. Këshilloni spostin që më shih turajdit. Jo. Sa legësi të më të bësh mạn. Ku azip drejton? Ah, azin. Edhe mbanon me marinador? Oh. Oh. Oh. Oh. oh. oh. oh. Antorno marinador. Urinë fyën në formacionë më dëmëtimi në meniskë Dhe bërën një operacionë në Barcelonë Shbignak me Antone Bandera Antone Bandera Dhe, dhe, dhe, dhe të shërmikë Super, super emocionë në sote E pësë, e pësë E pësë, e pësë, e pësë Keqë ka regjia, keqë ka kola Por, nuk elem të super lëkëtja si kërë pa e bët Por, por të faktën Të faktën, sot si e mërkun no, jemi gjallë Sa i këpardh i Amerikës ta, ti gjallë Norën në 12, nëse s'së bëhet në imërveshje, un do shtyp butonin. He, Edhe si është vërtet? Uni doli me fol me vetën, sa ok, ushtroi dia të tjera. Shako, keni informacion për? Ju <laughs> do të jemi informacioni, po kemi. Në asamblye tash ka butonin, po tinë. Ju po përpara, gjustitë të muzit ishte hapur për të gjithë. Ja, falë budallikut të ti dhe të shtetit të ti që e komandon, ai shteti bardhë blu. Oh, e, ai me dy ylla poshtë, po. Falë ty tash 12 paguajm aniyet që kanë gushitë e karbonunit. Ne vendh kaj sport ka pranuar Djibouti plan Djibouti pickat e e Iran. E shiko u ndi që të ndalën dhe ska hyrë në. Përshëndetje. Po sjellën atë. Ku është ditë e karbonunit po. Çfarë tani dietë. Atë duhet të paguosh Iranit. Por çse kalon gushitën e me Sazanin dhe me Zokallalin. Kontratë. Kontrando ja. Çdo legj shkon kushnerit i do drushin. Oh. Stëngat në Sazanin, trajnerit. A kapë. Kam alfundu me. Ku i reagjë trajneri kontarës, ja, pishën apo jo? Po, po s'e di. Ha, na ja, tromo. Ja, ja, ja. Edhe në çonse kalon me not, aty u bë gati një 20-çe, futi gërbavanin. Ti, do ja apash kusnërit. Ti isha go shumë fosforeshent. Me kusht, po. Kusht, ja, do të rrejë se që ato që sublojtarë son tirankë, duhet të rrenda dinamë që në tirankë bëhet gati. Ja, për tu liruar pastet. Për lavur pastet? Po. Gjeni kusht ka ardhur. Kusht ka ardhur pastet dorave. Do pomba parkun pastet. Marco, Marko Van Basten, na si na si ti. Ka bur një pick basë shkërrubë këdhajës. <gat> jo, ja, ma jo. Ja. Edhe mutë qoftë te poskam. Do <gat> i shkon mirë ndroj Van Basten. Van Basten është është mblloksur me një biznesmen nga Elbasani dhe dyshanë jo. shumë a ke Van Basten në ball? Edi qoftë na si ti do na si ti në fund në të emisionit të lutem. Duhet të di dy tri dem do të shpjegoj se si është puna, ju them që mësimi. Më mirë, më mirë. Ju blesë me Van Basten, Marko. Çaga. Uici. Kuiz, kuiz, kuiz. Kuiz, kuji Gjens. Kemi ta Antonin. Po tjetër Anton. Do të dimë gjithçka se janë gërp. Gërp fare. Po gërp. Çfarë fitoni sot <laughs> i dashur Shaqo? Fitoni një apartament dubleks në Dubai. Dubleks? Dubleks në Dubai. Ka ndar fare. Amë ato ma. Ka 20000 euro një apartament dubleks në Dubai. Do do quhet ë? Po. Dubai dubleks. Dubai dubleks. Aha. E di kuptonu kshu. Shojmë që Kolina është i pregur kur malen dhëshët e fundit. Kolina. Kodra, jo. Kolina. Kolina ma. Arbitri fam, arbitrim po tor. Nesha fundit që arbitroj. Edri, u, uh, nesha fundit e jetës vet. Amartima bur. <coughs> A, ah, më admir. Ku ndërzohem. Ai flok nuk <sighs> <Chon de, pos, coughs> ka, por lot ka shumë. Shandesh, mos që jem po torim apo european. Chacu, yeah, european ka qenë european. European, european. European. European. E duplex po famë gëdeti. Me që ka qenë european ka qenë Maroku me Komshimin e David Beckham, apo si ti do? An Marok, Angli. Ja, ja, ja, ja, ja, ja Me që pasë në shenë Europian paska dhëtë Marokku Ju jeni fajtor që Dubai <laughs> duvalimendoj Ha, <laughs> ha, ha Po si duket? Po si të falim vetë do pa. Ta boj. Eh, por thejër që e gjetëm edhe dy pako fara. Zoti i mot. Atë kishte matjavë. Je, emocionet ne i dha pak, patjetër prandaj. Edhe fundi që kam un për shakun sepse ka informacione të bollshme se shumë shpejt fillon të botrori. Po. Kupa e botës në Amerik, Kanada dhe. Trump i pas ka dhënë urur që topi mos jetë më rumbullakut, që do të bëhet futboll. Çfarë forme do jetë, nuk e di. Do jetë kokën në formën e kokës së Trumpit. Po si Mos po si e sjikoj hep tek ti Alfredi da, të vlah, që do të bësh sfereike. Ëh? <gjit> dohet me dohet me lesh. Pra, a do i bëlesh me push apo me lesh? Po, me flokë. Okej. Që sa herë që të bëhet goditja dënimi, të vendoset, të vendoset topi në rregull, <gjit> për siç ka flokët Trampi, po. Shi shi shi -sh -sh -sh ka a më ndro. Wow! Kjo është gjetë vlah. Kjo është gjetë super Tramp. Po ne informacion për për ndërtimin e stadiumit për shkak të dom do të mbuluara a do jetë me me rrezë lazer? A më kujtoj një raport që më kanë dhënë informacion. Do bëjmë vatanie me organ, nuk e di si mund të bëjmë. Jo, kjo do të futet brenda shkollës, papa. Nuk do të futet sepse amerikanët kanë vënë <laughs> ventilator të dhëfurin nga poshtë lart <laughs> dhe mbajësh një peshë. Trump, Trump. Mesa dëgjova, <laughs> mesa dëgjova një fashëthem, mm. shqiptarët që kanë bërë shumë problem, ha di. Mm. Se kanë qenë, janë disa grupe këtu që blejnë bileta, që e kanë bërë 100 fillim. Për shembull është me datë 15 qershor, është Angli. Më duket ta ngli Meksik diçka e tillë. Nuk e di. Edhe për shembull biletat park ka qenë në fillim fare ka qenë 670 dollarë. Ja, çfarë biletë ndero? Po prapo, një në po pa, tjetër, e, vërto, po tani shsesin prapë drek. Po po po. Po po po. A thua se ishin këshimtarë. Këto janë marrë vite me disa italiane. Dua dy fjalë ndrit sepse ka bër një, nuk ka bër gabim, po ai ka vendosur 150 mijë lekë vendos Bast që Portogalia ngrej kupën e Botës. Po uh, po po, e kanë vendosur. Si më thonë, e kanë vendosur. Kanë një fiksim kë shumë më dha. Se ti e di që unë kam fiksim ëndrat. Jo, gjithmonë ndali. Po ka dalë në ëndër që kupën e ngrejë Cristiano Ronaldo. Okej. U them, hajde tek Rruga Gajës te dyqani. Ai që Van Basten ndamë. Ahla. Po avsha. A mendosa 1.50 citë për ta mbrojtur. Ika. Ika, ti je pota. Ej, 50 citë për ta mbrojtur. Po. E morëm as pretendim. Auta 2 citë, 2 citë. A më iksa ti s'mosh më vaje kushajtu domun. Po, të bërë ti pa leje 50. Kam më shangu ikë ti sy. 50 citë, 50 citë. Kam ne diçka drejt për ton thon. Pa ik tani se i the gjitha. Pica juaj shkoj. Po jo më shangu në spital. Vollen, marë. Vollen mësiç Antonit të bulej aty tani kod Antonit. Ja, Toni ha? Jo. Jo, po Toni me bateri di Lor Antonit. Anthony thave kit time. Anthony food fish e Jakeu, rekorfiza dhe ushije vet. Emo çuna. Ajë u kthi në. Sa e prril ajo. Ej, imi në 8s. Imi në 8s. Data 8 prillius. Dësi. I kujova prillius, por shumë të, mund të dar të lëre të prril. Që është në 8s i katë 2026 pra, Riko shet sot ditë mirë ngrohtë, e ngrohtë e ngrohtë atëherë që do mbahet disa ditë unë ndri kemi për shërbimet e Florës dhe ti. Oo, ka filluar te Flori? Po. Kan filluar të shkëlqyj kodrat edhe për çakt i Ronës. Ja, në dy zona që shkëlqen aty sipër. <laughs> eh, po ka filluar pushim modh ën. A pushi? pushi të rikoshejtën rikoshejtën, si fmija, ha, po. Pushim modh no, dhe alergji. Të marrë, të marrë. Mirë, jam duke ju thënë dgjuesve për rikoshetin që rikoshiti është si fëmia, a, çuna. Po me trajtor. Dhe si fëmie, si tillë pa detyrë që ne ushim me vitamina, me ushqime të mira po, sesore, po, po. pra vitamina, proteina, karbohidrate. Sot po. ç'e keni thën rikoshetin? Sot e keni dhënë tarifë. Edhe jeni në fund, në fund, në fund, dhe habimë kot hir. Safër klarë. Po, ti duhej të qetësh me spirrë. E si jesh ti? Bo bo bo bo. Ti jjakë të tartuft sigur hidhesh në pishin kur është uji i qet. Tatuf. Mesazhin të tartuf në fillim fare. Na kërkë mesazhi i parë në, u erdhi më vonë pse më dhanë temën e ajo, si më, na skuam në të përshtuesëm. Ti dilekë. Idu pishin kur u ishi qet. Tatuf. Çu la përshëndetje Не пьёте, лютём, а? Не пьёте? Kur te hajit transmetim që të rrezoj antenën e takit. Ah, çamë sazi. Haj dit përshëndesim hajdit. Haj dit ha, përshëndesim Lalin. Haj dit, The Revenge of the Fallen. Oh, Mirë, përsa të oh, mfisim oh, sot, e, ku ka? Sëmos mfisim sot, sot, sot, sot, sot, sot për hënën. Sëmos si flasim sot për zero. Oh, Do të më vini 100 në telefonin. Që nga gjithë bota mund na çonin, mësot ja të vini për fiksin 068 9100. Haj në Floridë. Busë për shumë. Tanbush me burr të çmuar, ta bush me rër hënë, ta bush me. Sofia. Yeah, po, po të çajin pimë bu. Mazë do të ishte kapiteni këy i anijes Artemis. Artemis. Artemis Zardayan. Aha. Dhe tema për sot the pikërisht për këtë. Gjonesë misioni Artemis që ka çuar ata astronautë so, të jurnalit -huh. 4, 4 dhënë -huh. midis tyre edhe një black man. Ja yes, njëri me ngjyrë, po. Afra Am, amerikan. Një, a mund të prezantojë? Ja njëri me ngjyrë, pse ne kemi pa ngjyrë. Pandem pinjë bardhë, 40 gjë. Ju më janë të gjithë me dokumenti. Ëh. Imaginore si bu jeni dhe ju ah, Në këtë mision ja. Dhe ju jipët mundësia Që një objekt Një njëri Për qka nga toka Për mërëni ta, ta qoni atje Ta leni atje në hon Që nuk e do në këtu në toka Që nuk ju duhet ma Ta rroni në hon ta, ta lesh me veti shakum, Për shumë shum, shum, Në të priftim <laughs> brazilian në lach Më <laughs> <laughs> <nuk> të <ta> kishim qohan <laughs> Edhe dinim në hon Shifë shif, që thot Shifë <laughs> shif, që thot I zahuar I zahuar zau Sklavje zaur, a? Gjëmanima Edhe ta janë burra, po janë tregur <laughs> I njëri, no. ka kam njëri, i ka poshtë Mi pra, së fërë du të mërënit në tokë dhe dhe dhe dhe dhe linjit në hënbra E thën shkortë no. tema Mund të jetë objekt, mund të jetë njëri, mund të frimor, mund të jetë gjithka, mund të jetë të Or, batut Orë mund të jetë një sekretë të burë Dhe sekretë, pa mund të linjit të jëha, shumë burë Për shumë, unë dhe doja Jebi. shumë, që se të mërën për mund A, atalien, ta qoj e talian Që ta sronim tokën? Nga setra Por e se vojnë shumë nga setra Ta nga konim hënën atje po. <laughs> Unë në qamë shkonë mundit e një për momentin uh -huh. Në nga... është një për Dy dy maune me prezervativa oh, si, por shemund e Leja hon. O sa mirë. Ti dizin aty valla. Po po do manim ne tu. Po se. <laughs> Apo ka. Vina Leja në vllaj, në lodh valla. Do pushojn hon. I shkom menia. I gjetë bo vini në grënjë menin bo bi si jallaja. Kurse un do merra Big Brotherin ta leja ti hon. O. Do bëjnë nesër. Do bëjnë nesër thotë super finale. Live gala. Ha ha ha. Si si ndajmë ana më vjen. Më dëgjoni. Vajë, vajë, unë gjej. O zot. Edhe ja, aq më tepër nga krahu i errët janë, a? Uaj, imagjino, imagjino. Kuj... Dark side of the moon. Oh, Filozofi LL jep thot uh... një fjalë të urtë banorëve të Hënës. <laughs> Kujt i thot atje vetëm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> pra, dëgjues të rikoshet. Uh -huh. Çfarë nëse ju jepet mundësia të u thoni drejt Hënës? Çfarë do linit aty për ta lënë aty si si plotsim, po them, ose si si si informacion? O që si hyn pun tokëlla? Si pun tokëlla ka besë? Hishë një qafë e burë Edhe një i diçka që të segin i thë njëriut për shumë ja, i, I the madit Nënënënën mia nana. Ti i pini order the night. Jaqto Spartaku direkt. I jep Spartakun Tirana ato. Ë shkruan, po të i kenë hënto do merja me vete do li atje gjyshë thot. Gjyshë, gjyshë. Gjyshë na po gjyshë. Gjyshë. I skreti tusi. Çan do bëj gjyshë me gjithë ato prezervativë atje. Çela Indi. Tani që e nisën këshu e imagjinojnë pas me imagjinatën tuaj. U mbagën lash <laughs> si si gjësi objekt. Trema 1 me prezervativ. Bravo. Tani fillojmë ja të utirën të dhënë. Unë las sedrën, ai sportakule gjyshi. Tash i gjyshi nga sedra nuk i vë prezervative. <gjanshi> <me s 'një. gjanshi> Kjo është real për fito. Ë? Tani na uh, lajmosur. <gjanshi> Sot të kemi dhënë një ftuar special A, në orën 13 është super artist ë mm -hmm. uh, nga Kosova, nga Prishtina. Është një super djalë i talentuar, është dhe një super gushënjer, është muzikant, është dhe super gushënjer. Gjatë pandemisë ai bënte disa video me megatime të shkëlqyera. Të Mrekullueshme. Nuk është presidenti i Republikës. Jo, jo, jo, jo, jo. Nuk është Bajroni, s'është. Nuk është Bajroni. Është shumë, shumë, shumë, shumë i ëmël për ne. As e ngatrove ndërpranë. Është shumë i ëmël për ne. Dhe sot ka një aktivitet në Tiranë mm -hmm. për ditën ndërkombëtare të Romës, sepse sot është okay. dita e ndërkombëtare e Romës. Bravo. Hi. Kemi mish brzdula, kemi çes, kemi. Dëm një intervistë me njerëz, gjithmonë unë unë e njoh. Ka marrë një intervistë para shumë kohësh. Është superdjal, është superdjal. Në një event mamë që zhvilluar në jug të Shqipërisë, kështu që sonda i okay. uh, që ndonë te ky vendi që organizohet sot. Ë uh, ka një grup shumë pse zbulojmë do të kemi. Zbulojmë kush e ka këngën <lëtar> për shëndetse <gjën> <gjën> për sot. <stok. gjën> Adi. Unë kamë? Adi. O o Ado o. A do të rri furgoni aty. Gjithashtu, okay, po nisemi këngë është baladë në tërë vitet 1986 është prodhuar si këngë 86-87 një grup artistësh më të pamshëm të Amerikës u bën bashkë për një eh uh, misioni që quhet pra african, oh, për të ndihmuar Afrikën, Rhodes for Africa, për e mos ja them shumë, we are the world. Për mendimin tim vendi më, më më ku diu, më të begat i botës, nuk e di pse kam një kam një kështu imazh shumë të mirë për Afrikën, mezi po pres ta shoh. Ata ndihmojnë Afrikën në çuna? Floridi okay. i këqen, ha? Un kam thënë dy herë. Ka qenë Rift? Dhe nuk no, kanë gopur dhe aty e kupton që ne vim prej saj, ne Afrikës. <laughs> Bra, was... Mother, Re a mother e, Africa Mother so. Africa Mother Africa Si jai këngën e Mother apo ja tokos. Sandoka. Edhe dëgjojmë nisim, e nisëm që bota është e smur, ëh. Oh? Qi... Sa kod e bukur amar burr. Edhe qi... <tod> këzion një këngë shumë e bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit Falem ton gjithë botëtarit dëgjoj. Vendi pak kush e viton? <laughs> <laughs> Antonio. <laughs> Antonio sa kod e bukur, ëh. Go. There comes a time when we circle when the world must come together as one there are people dying oh when it's time to lend a hand to life the greatest gift of Bravo Na, ati okay, parindere. Parindere, bra Antonio. Falënderit, falënderit. A riktheve një pozitivitet që ne kishim munguar gjithë këtë javë. Bambum bambum. Oh, president, ku je? <laughs> a ti Kevin? Hey, Mozartoni janë 15 kontarësh të 10 votës. Jo, 15 janë edhe më shumë, shum, ha. Dhe të gjitha dirigjimi i Jazz and Consum i Quincy Jones. Oh, sa ka vujt. O sa ka vujt, kut madhe më hatër, kut mos bade më hatër. Atyra i para infarkti i parë, turma me këta artistat. Dhe i vetmi që rrit tek <laughs> shumë me një cep isë Michael Jackson. Mappu. Shkash pëtësuna, shkash e buka po kolkën Për mi me indra të marrë gjitë bashkët e legë mundë bëjë në da Shkash Atë e një poplin Pasë pa pa po Reciplem dhe her temës Se dë dhëtë fatjetës të mduka se ka një sulme frontal Për sejë për këtës mesajë Në të më të më një që Seja në honeymoon Ani Hii Ani muni, muni muni, veçoj klasën Pranona, e kemi për munë në hënë. Ma ngrat mun. Çfarë më kamuni? Ka ardhur një mesazh, oh, gjithot. Okay. Do Ilia një nga ato letërat e popullit që lexonte Hadi, që të konfuzoheshin alërat yeah. keqfare. O oh ti ja do mund na fose luftë në luft Alil <laughs> që ta heshim çabet të gjën se ti të Flori e chic më më më i formuar domethënë astronautët kanë seç kanë ca kështu ca kutiçka po që e kanë për ushqim që mos ngarkoan edhe mos tash janë me me sa substanca po sepse duke qenë e... se nuk janë në tokë edhe si trupi reagon ndryshe dhe ushqimi duhet ta ketë ndryshe oh. për të përshtatur kushtet po po sepse domethënë ata bëjnë sakrifica jashtëzakonshme fizike mendore psikologjike dhe Paga shumë bës si ato kukullat, që ti shtypi butonin dhe pluf del një gjë. Kuaj në mes gishtave, por kur që çahet, zbardhet. Apo po. ka aromë të pakem. Po, jam i ikur <laughs> me titanin. U shkoj në han këo, ju iku, iku myku me gishtat. Edhe të fol për astronautin kur e grisat si kot. Edhe procesi i larjes, edhe procesi i vajtjes në tualet është <coughs> shumë i <isi> sikletshëm. <ketchup. coughs> Æshtë shumë shumë shumë shumë i si keqem që... Do doje florit të, të shkojnë në hën? Jo, unë do doje të ashi e nga afer A, oke okay. A, tja froshe Vëdhëm tja froshe Si artemisa Jo, ju jo t'u uleshe a? Jo, sepse okay. me lente që kam unë Arrita shumë shumë afer Dhe është ma gjepse Dëmë të pondojnë më shumë se një minut, dë minutat Tjep një këshu Ejo është shumë shumë shumë e çuditshme. Mbi Floramuni, i astronautëve në anije kush kanë olla? Muni. Muni. Muni hidhet në në një pjesë, gjidet në një pjesë të talismanës kozmike dhe kur vil atmosferë e lëshon jashtë atë dhe shpërbëhet. Kur vil atmosferë digjet, shkrihet, vetëm ashtu që po. Nuk thvet me të or. Opa, erdhi, erdhi, erdhi garkesa. O, çan, çan, çan, çan, patatëri haj olla. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Këtë në pra. dhe nërëzot, ka dhe dhe nërën, nëse ju sot do qonin nërën, pra atë që du t'ju bezlistat në tokë mund t'alim nërën njërë për jetë pojtë. Pa tjetë që t'alim nërën, edhe nërën i sekret, o. Dhe edhe nërën i sekret. Hello? He, he, he, he, he. Moza, me t'jam. Zamo? Po. Moza? moza. Po n'kujtava se do mërni dhe mua ata. Nga, nga po mërti zemra. Nga kjo që është kjo? Themra. Femra Akilit. Çam mira? mira? Emra VIP. Femra kapshme. Ku i jete je telefonin tim? Po. po Sëmra si <laughs> ti me la. më ne ul. Sëmra. Unë vëshi pronë gjithë rregullat. Unë bashë do merrim me vete ata. Lalo lalo lalo lalo. Mund të shoh. Ku je pa drejt? Po ku ku ndodhesh tani? Ku ndodhesh? Femra Akilit. Ashtu, po çaj, ndenë ambient aty çaj. Po këtu kumilet. Ku humilen pulat. Ahir. Ahir. Emilet. Milem pula pula, po ku similen pula do mall. <gibullet> dilen pula atë pra, dillet milet është tjetër gjë. Ua, <gibullet> s'po varen, ua ta maskarojnë. Kush mi? Ato ata ta permisë. Ti do ishe fik zemra. Ne po, të jemi planet tjetër vet si natyrë. Absolutisht, po, po absolutisht. Unë të vijë në tok. Aha, dhe. Po po merrni, do të moçorin ahan. Zemra si po diesh? Një të cipoll Po pres ku ndonë shojve zekuqe Unë <laughs> të duha shumë t'jedi shumë jetë <laughs> Se ne një vemi unë t'kam shumë gjanë Dhe po, më duket se po e shionë Një qaf se më duha shumë hajtë dhe më të zirë Shmëllë t'u Më duket këndërtuar një mërdone me një këtë Po! Këtë që një më? A shë këtë që një, po! O zot i më! Iqë frendë? Jo, ja, a çeqashu go... me tip kotecin. Këh koteci. A, sa ti fliniu ja? Jo. Ja flen ti okej okay. dis. Ryn pula. <laughs> Ryn. Po me këtë, me këtë Ilisha Çirim, si kishe marrë dhënë të mira, më than ë? Kush është kjo njeri? A, po s'di pa donë në sinqatro. Mos i bësh. Kish vlaka, a ke këta na? Jo, jo. Pash një puljuflet. Mosati nuk e Uh, të lutëm, të lutëm, se kishe kopa mbë për, për qeshtë, të lutëm O zëtë, moza e shumë mjërë Ka pullat të papërgjeshme që i lën vezë dhe ikit A... e, Kripi otë gro... <laughs> <Jan grof. laughs> <No, laughs> i ngrof I ngrof? Ja, ngrof Moza pullat, atë ka shumë në i vezë me disat uh -huh. kuqe Po Gjo që i kuqë më të një huqë <laughs> Adi se ka pase kën nga mozës A përloja A re Në kafesë më duhet vërtet an duke te kaj. Moza ti nuk e di, po ja shoqet po, nami për ty. Shlasin të gjithësh, kruan të gjithë. Ku xjerim, ku xjerim? Ri aty do rri xjerim po. Duket se e kapesh më në parë. Kur të dali, do ta da marrim në emision Moza. Uh, Okej. Okay. Po Moza, po e themi këtu kuja? Vjen Moza? Ma premton? Po pse tani sjapni emisionin? Shumë drejt, shumë e drejtë. Shumë drejt. Ti i shihni vonë Rafishta, vetëm zonë. Çfarë funduan fizikisht po? Po e, po telefonin ku e m'chef atje? Ka po <laughs> A jërë <jim> klof <kruf. laughs> A për patë li A bini që e vërë tësë 2% Jo, va. Ka pasur me gjemë 38. Ua! I... Po pse? Po pse? <gibit> ska kurenta, ti ska kush tension. <gibit> jo 38 për chip 38 gradë. Ah, tiri... ah so a, grad, se telefonin që madhe të ka. Sa kemë nduar se do urrish moza. Kur të mbaroj <gibit> me? Mirë zemra ime. E të përçafoj ti e di shumë mirë. M'vjen li kafer me Akilit. <gibit> Indri e kandor, çndrim mbar moza, ai se ke sukses. Do mundohemi, do mundohemi zemra. Jo, Urdhë. Jak... Po do kishit çuar në håne, di çfarë do t'çoja? Çfarë do të them zemra e bukur? Po tre mazë. Çmase. Njëvën. Ti leja ti në håne. Wow, wow. Ika. Kamera mirë pa shim. Po po delivres. Oh! Nga poezia. Oh, po delivres. Po po delivres, po poezia. Ika ta shkruaj. Ciao zemra, ciao. Ai gjithmonë si puna e kafshëve, ëh, që pjell gjithmonë kuptimin poetik të fjalës. Është një mos. Është një mos. E Zamo, qap, qap, yed, me, pra o, mok, chumma, po sikaj mund si më buri. Çafta çafta undon me shqiptarë. Duan dikë që është vetvetja. Përshëju, përshëju, po shëju me po po moza, po po po moza ka qenë gjithmonë vetvetja. Po bëhuni pra. E thonë fillim ajo se çot ta budalliq ajo goca. Moza ka qenë vetë në Tiranë. Sot e njohun. Moza djep ujë, s'ishta? Mbi shtegullës. Mbi zgajuës. Jo vetëm kaq, por o çakogë. Jo vetëm kaq, po Moza është bërash fenomen Sa që dalin njësit në për televizionë Aha. Dhe flasin për mozën Sa që është shëzdruar në profesion Amon. Mi mozah me to lëmë <laughs> Shmësak Go histori të frikshme në çke rrefen me vezire çdo të mërkur ora 22:00 në paper radio uh. find us on facebook instagram paper radio paper radio 1.1 que business po au calme parce que pas po là au calme Ide për t'i shumë vishuar? Ide vetë për t'i shpenzoar. A t'i shpenzo me t'gjuar si? E si. Reklamo në Paper Radio. Radio e vetëme që t'gjoat nga Prishtina e deri në ishumin tongo. I zekon, ku ku është kjo, ku është kjo? Eh, ku gulloj e. Playing the best... best music in town. This is Paper, Paper. A mërë shok E pa shtatë kardisht e mëla? A një baba me shtatë kardisht? Në mëtër nukëto lotët e rrugës kardisht në Lvib Po ma torturus e ishe kjoj ofendimi jesë zakon që ka bërë kjoj deputeti Qëta jam i pavarur A i pavarur? Qështu ka deklarur e? Deputeti Parti Socialiste Si ku t'eshe pavarur me litar një qaf Me litar një qaf La la la la la la la la la Ky është Ky është aq i pavarë Sa që është deti i fatë Eri o mbrasi La la la la la la la la Ma zdojnë që në mesajë 26.89100 Qa do qërë në në hëmë Për nësa marë më kur Në paper radio Këto më riko shënë Jo, sër Dhi më së atë në mos qojgjo Për jam e lani s'kjeti Mire, lecimë mesajën e Samuelit nga Dursi I jepi Së pësë a thotë shu Do li e viklet d Po je bikëç për u stallar më? Yeah, jo, nga që është pension oh, do. Incident, ku je? Kam gjetë vekla lir. Nga që është pension do, bëj shumë një ditë se ka s'ka me çka kanu kon. Gjulto gjulto, do t'ja lënë on. Sa ne me ikshu ne ikshun në ark me bir për shkak të dhajoën nëndi? Oh, me një referë. Po të shkosh ba, pa birrën nga rrugët. Dhe është dhe dhe gjyshi i ati me furgonin me kamionin me prezervativ, me birra, me sedër që ka qaftë elie, ka daftur tura të po? i Romja, që ka David Osocolis të i Romja, edhe Tomi Vianë e Stalinas dhjë florat i po. qërë. Po. Po. Po. Këto do të qërë, më do. Këzuar, këzuar ditë nduaj, këzuar ditë nduaj. I shala më barësi dhe qdo gjë dhe mirë. Karë në mesaj qëtë të të, përshëdhët <tën> <tën> <didn't tën> <do it. tën> <tën> i hirë bëtë mirët. Faledejt. Potë hiken hën, do le e i shok, se këtu nuk së në në punë. Hahahaha! Bro. Bro. Pa kjo është <laughs> natyra e asaj djallë. I bord ner dhe honës. Ti qao, ato krateret kanë ai kriter? Kam më një shock. <laughs> Sa shock duhet me lëndonë? Do na lirohet neja e e, e celularit. A kanë ai kriter uh, për pra ato krateret në Hënë? Pse duhet të ketë kriter? Po tjetër burrë ketë. Nuk ka as një krater pa kriter. Edhe Ta më grobë ti eshte në tokë, a që më thellë të shështë dhe në honë Unë nuk e di pëse, qura, po unë, ne i themin e tiranësi, duke di a du t'a dishtë Për shështë të di nga më në më në lele Honzën Honzën, pra? A kema si që që qëtë si honën e re, unë e kam shumë, shumë, shumë qëfë Edhe ta shove, edhe ta studiojë Kurse të plotë, nuk e di se që mjeb një gjemë, për nuk e di Së për që në plotëa? Për ku Honza's... Honazor, honazor. <laughs> honazor, honazor. Honator, honator. Mirë, gjatë programit sotun kemi shumë rubrika, ha, për të. Shumë rubrika, për të. Kemi vrazh grullit, kemi rubrikën tuaj, një phone line. Oh! Oh, shpirtë i vogël. Alo, spitali. No, urgjenca. Urgjenca. Ah, Ika Ika Antemisa Antemisa shit kavaj like? Antemisa çaj pacientë Jo shëgji mision absidor Jo pse pandihni pandihni nga ma dėjim, ma dėjim. Jel, jel, Live po em streaming live streaming a... A... Yo, palat, po duket hëna nga dritara e klinikës Jo nuk duket për momentin Jo sa kardiologë ka bë pa llaf <laughs> Ti deshë, atë vjehtë. Po shori, çfarë të deshë? E boll balavë ti. Po Vinçi, disa bukë dorukut? O, Vinçi më hona më të mbarë. Kur kaloj hona në Vinç. E, ç'ka të boll? Shumë mirë. Do kemi një çik me këto hënat, me këto xona dhe ke përsërisht me këto histori të konspirative. Ja. Se bësh aka. Pacienti, sa ndikon hëna doktor në në në sfondet e shumë pacientëve. Si ndikon për të? U gjysëm çerek, tre çerek katërdhe. Okej, sul shtrat, sa shtrohen? Prapao thoya. Na tregu pa çfarë situatës këtu. Në kartelat e shtruar. Në di kartelata. Sa ço alca shtrohen? Sa nuk zgjohen? Sa ço çastrohen? Si si si të ke çastrohen? Sa çohen? Sa nuk zgjohen. Sa për armë. Më kam interesuar mua. Edhe. Jo. Ona, 38, e? Çi përshojmë me miliarda tonela dhe nuk ngreka 5 kg xhakë çikaropi? Hah pra, si ka mundsi normal pra. Ah, për femra për shkambut, un diñë ai kam nga grua ime. I pres flokët vetëm kur shonë plot. Jo. Po, dhe kështu i rrythet shëndetshëm. Sa ndikon ah, shumë. Sa e bukur ishte kjo domorin. Kimë dhënë në çiftara sa kë shumë blestira do? Jo blestira, më siç u thonë do. Po. Ja, domojë e an fiksimë, pra fiksimë çmosa që. Duhet prej kure shkone plot Pse? Pse? Kure shkone plot I gjith uj i pembës Shkon ke gjethet Dhe ke rënja Dhe trungur ri i thad Dhe në vënd që ti ta lesht thad Për shumë Dhe dhjet vjet trungur Kure e pret më hond të plot Që pëndod ashtu do këta? Ja, popresi mi përët Shafot, ma qëpët Popresi mi përët Përët të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Jo. Ja, më më. A komo fuzdoni? Natë trëduarin para 10 viteve, ha. Po, më mirë një trëduar se një pem, besoj, ha. <laughs> <laughs> Doktor, do duhet do të ishe në Artemis ti me <laughs> do do Në Artemis, në Artemisën. Në <laughs> Artemis? Uh -huh. Ka si që të cepi nga Toma? Po, po, po. Edhe do doja shumë, shto do doja të shkoja në Hënë të lija diçka. Ha. Do paturia për zerra vaji, ç'do lij. Dojo të lija drogon. Lej drogon sa ne ka bën çafo por. Jo drogon, jo këto drograt substanca, nai drogis. Drogo droga substanca por. Sa më ke fillu drogon. Jo, jo drogon si vës, po drogon si produkt. 20 operime në ditë duhet më qenë i health terapiu. Tash i drejt, ka drejt. Mira, momenta do kuskamo perime, duhet i më kthjell, vallë. Ka, ka, ka, ka. Ka fun drogon mi? Ëh. E hongrit ulë më ditë. Ka ulë më. Sa saq ti ush bo droga këso më mush si si me makinat. Me ambosë nuse ti letra kalku. Doktorin drut, ata shkumën e esercisave, klinikës. Bo... A što? Moroček za ljume. O, za ljume. <laughs> o, o, o, o, o boča kola, ja. Berta, Berta, majeve, Berta, Berta, Berta. Bërta, jonë qimelë të, o Bërta Partizon këpi Mere këtë kodën, o Bërta Lajdi qimelë të në matras Bërë, bërë, bërë, doktor, se në në gjithë e këtej, doktor Ej, po keqë, që përse këtë mëgure Kjo viru zikër atërsh i Iga ma gjithë ga i mui Po po po fortë fortë fortë. Po pse s'ka qi gjatë doktor? S'ka moshi. S'ka moshi. Mosë ndoshta me dashje. O po them që ksa rada ruda bësi me Covidin, që do para lajbroj kujdes se shumë. Uh -huh, uh -huh. Do e rovin? Kush e del gel? Mhm. Kush e del gel? A po e bëj duart domo? Okej, çfarë godali? Fati të martoha. Okej, dakuti, katë jaxh. A ky se i ka Doktor, kush është viroza më mirë, ajo që është e gjatë apo që është e gjerë? Ajo që të marr gjatë, ajo që më gjatë. Aha. Kjo do më nitrat më gjatë. Ah, okay. Ajo jit pa pak? Kjo orë. A që e gjora veq është më gjor si si ngëroz. Më më shkatron vajë, po të thëk. Kaksu bezdisat nga burgjjet e plota. Ai shuflet, po shëngar shuflet. Ai shufon, ai shufon domun është si ato mirimanga do bur. Të gjitha duart i kanë lëvizje. Besoj se në ai dorë do të ketë diku tipet tani sa. E di, nai thotai. Zaptu që është ginekologjia. Oh, të reparo ginekologjisë. Sa lindjen dit ndodhër aty, doktor? <coughs> nuk bërët, nuk bërët Nuk bërët <coughs> <Hape zemlën ti, coughs> në vjetë Nuk bërët në vjetë Po shumë? Hapë e zemrën ti Në më të zi Hajt, zonje Se kamë për të përru tjeret Se kjo është kënga që shë shërën lindjenet? Po, kamë tërpë në kjeret A, ah, oke, edhe nuk hape Edhe okay. porin burët Të hapër <coughs> O, o, o dhëtri I poshën të urët, ju ti A, në rëp Do të kytë tipi me marvesh... Kur rraf si të shmim... E dhe ato e rraf të ashtë si të shmim... A për shmim, joh? Shme pukur... Pra këve të shmim, joh? Po, i Ma e... Majte të shmim, mindre... <laughs> ja, kur rraf si të shmim, ta të regojnë kur rraf si të shmim... <laughs> A jërë, të të gjithë nërë... Edhe adi majte të shmim... <laughs> ado... Por të... Ado... Ash... O o o o. Jo, ta dyt, ta ta red. Jo, ta ta. 50 euro, 100 euro, 200 euro, 100 euro. A, ashtu. A, ashtu po. Do të grafitsim. Mirë, mbyllë kuletën. Doktor. A, ko. Je fantastiko shkencor. Ua, se doli dhe merim. Ej, i ka zgamburësi. Çoto po. O god, sala, sala për mirë, për aman. Do mi fal. Jo po vjen ai Berkaruçi, sa më sa më përshëndetje. Ai më ka thënë sa mi shtemi. Alo. A di Merici kaji? Bujiri bi. Bujeri Gjaj, gjaj, gjaj, gjaj. Për që fakin i ardhë në spitalin e doktorit? U një gjërë më falë x-tri u shtërë, stërë. Nuk është mirë, da e qojë e katë gjashë, pasaj të qafë vërë. Tërë, tërë, tërë edhe kynëa duesh në shima <Dora>, ooo në në zdo pëjarë e të në shima lalala oke dolim nga situatës sita hekinis po vacinë, po vacinë, po vacinë, po vacinë klasi kurdi ha, tij, se putas si jo sokollis se ka hasë morat mi minxako shvëtiv ha djit... a, me sokolli këto futin bagajsht se s'këneve këtu para <shethet> <sus> o quna, yeah. me hëndolija to pompate ujtë të kateve të paratë palateve nga Luxemburgu aaa Lakshuri, Lakshuri, Lakshuri Jo me larkë se pardjeju jo prishë aty dhe të shpiaj ti me mëje <laughs> Do li qitë lagja Një pompë prishë dhe u njofë të gjitë me lagja me njërë tjetërin Se nuk njifën të shivaj <laughs> <laughs> Shikarë misa shetë Përshëndetit do qoja e ndry dhe stetit të bëjnë serenata <laughs> Serenata nore Po si shkojnë hënë Mërën dhe miko pëleshtë Qa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 Let's just get this straight for a second I'mma work even if I don't get paid for progression I'mma get it get everything it. that I do is electric I'mma keep it in a motion yeah. it's a moving yeah. like a needle cap put this shit in a frame better know I don't blame every day that I say man I seen you deflate let me elevate this ain't a prank have you working on a plane la la la la, la. oh pass together girl let me party uh, I been going right right around caught a real like pass the compact to the moms with me in the pool can you come on when I peace it this a bitch in my my peace is signed Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine. You could never match my crime. Please do not, not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Hey, what you know about rolling down in the deep? When you screws when you people talk too much what that shit is low motion yeah i feel like it's nothing all in oh, the ocean no no no in the danda danda ta mbyllen dyert astronaut në oqean quhet kenga oh sa mirë ah kta do i hidh kan në oqean kta plenat <laughs> se <laughs> oqeanin është interesant Flori <laughs> ne jua jemi të interesuar jemi të interesuar <laughs> te zemir rubrik jemi rubrika jo nuk ah? kemi fare të interesuar atë rubrika draft pika quhet draft pika Qa ka? Po si ka mundësima, gjithë lutë ka këpër, rubika të raftë pika Këto dimë në Britaninë e madhe, nashu? Po Në televizionin e famshën BBC është villuar konkursi Criminal Got Talent Jo... Po... Një konkurs këj që provovojnë talent në artin e krimit tash apo <laughs> bufarë në të morëm pjesë shumë konkurrentë madje midis tyre dhe shqiptar të cilët paraqiten para jurist talentin e tyre në disa zhandëve të këtij arti si që janë vrasës, trafikantë, grabitës bankash, grabitës shtëpiash, masojak, përdhonues, hajdut xepash, makinash, biçikletash. Ës shumë e shumë akte të tjera kriminale që e lan shpesh jurin me gojë hapur. Po po po po po. Shqiptar edhe shqiptarë, kanë marrë pjesë në këtë këtë këtë Në e mërë në inicialë kështë? Jo, si ka në... Po muzika së hëndi... <laughs> në fundu spektakrit në Grumullim Piko shku kërësua vëndi parë bashkë me qëvimin e ti prej 500.000 pound, shpërinë? Ja, është një fituës nga Britaniku me origin nga Birmania Aaaa, Birmanik? Birmanik, e pra. birmanik, po, në cili ma niti jurinë me numërën e ti Aji kënë kërërinë në zhanën e grabitjes është pjave <laughs> Anglez me origjin nga Birmania, arriti të futej nga Bira e qelisë të Londrës në virën që do grabiste. Përveç të grabiti virën në një çift të rinj, ai arriti ja të marr zemrën dhe vajzës. Bravo. Pronarët u do të shëruar të dy. Dhe tani jetojnë të të dy të lumtur. Pra ai ka marrë Birën, tallash <laughs> pra nga Birmania. Vendi 2 shikoi për vrasin profesionist nga Birmi ngami, ali është. Pra që... <laughs> <laughs> për të realizuar numrin konkurues, vrauja dy atë spektatorat në sande konkursit. Sa, Jonat Bogla. Jonat Bogla, oh. numri u duar trokit shumë, por jo. nuk a rritit zërvëndin e parë. Shpresoj që kuj konkurs talentësht të ngasmuji dhe televizionet qiptare. Digjo, ko shpërbleshin këto, besa, hë? Eh? Shpërbleshin, besa. 500.000 pound pra vërë i 500 parë. 500.000 pound. I parë. Ati shpërbleshin, këtu shpërbleshin. <laughs> pra, criminal got talent. E, shumë e burë. Shumë e burë dhe të të të të të të? Criminal got, got talent, uh -huh. besoj dhe ojtë në i spektakër i malë që zja dytërë orë. Po po po po, që i qatë... Qe dhe, dhe krimet janë gjatë, janë, janë historira... Po pa, që dhe e shfituose? Pra ti të regon, të regon në aftin sa, të në... Sa vjeta vrasin nga produksioni <laughs> dhe e të kohës që... <laughs> Varet... Pra në përsa por që nërë, pra përfituat shkimin, do t'ket... Më përqevo shumë një, një kshumë nga këto podcaste, nga këto memet në, në, në internet, uh -huh. që ishin dy polica dhe do nëtë merë një më pëtje një kriminel, që po, do dhja e patë, ke për e gjetata nga një nga policët. Ëh? Uh -huh. E bëjon që të flasit. Ëh? Uh -huh. E mbylli rajonin me perde. Bunica Sigla Live, kështu podcast, mikrofon, kafene mraç. Atëre vran, më thunë sa e vështirë ishte kjo vjedhja. Jo oh. bishtoj vështirë fare, e, e filloi të shpjegoj. YouTube dhe si podcast, se kështu është bërë kjo dinja gjithë ditën. Tani, kemi korrespondentin, apo tani më von korrespondent. Ale më von se ka ardhur nik, ka ardhur jujon? Oh, po, le të, prudë, le të Ne nete... të futët migulli të futët migulli të futët migulli të futët migulli Tapet i kush, tapet i kush Ja, të okay. zemra, hajde zemra mishë erde Hajde, hajde, hajde Kemi një super artist të fëtuar sot I cili, i cili Donis, doni, doni ju Bëzë super, për super muzik <tër> Rugash më dë gash Rugash, ja, tave U prezentua, u prezentua Ose si që themi në të jonëzif Hor Që jo, në dë themi emrë e ti, po nuk dhja njoj me këto emrë Bajram Kinoli V Dakt. A madh zhiten njopin kafu. Kafu. Gypsy groove. Beser, beser. Mir si ujeta, mir si ujeta. E jetë rrugën, vështirë është, ja. Shikohu në rrugë si u mzhrit. Bravo se bravo. Si e? Mir, shumë mirë. Si shkon? ë Po shkon, po hecë Po hecë, po hecë Po drushe gjerat për të mirë të pakët, po drushe për mirë Normal gjithmonë Super Për të, të mirë <laughs> van shumë... shumë... po e me gjithmonë Kam intervistuar para disa vitesh Shumë matë Tash për më këjtojtë shumë matë Më banë më nëve Shumë më Shumë që ke mbeturin njëtje dhe në aspektin fizikë Nuk e prakë Nuk parëm derit, nuk jam ngej Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, rrega rura rura thaqë do vi kafu ai loitar ai kafu ai loitar i, lutar... i presi <laughs> me gjatë loitarëshën muzik është oh, super loitar kam lojt kam lojt futboll -si ah po të të resh pas një ndëjë që e ke lëndese gjuria ku diuna e lash okë të lapoj le e lash e le okë e lash po më thë se le sa të lide futbolli roma hajde çohit një drejtë sot sot që është dita ndërkombëtare e konkuritetit rom Uh, duham të dim për teje si, si e ke pak të rukëtibil të tatë uh, kontributin që ti jebë që është e zakurishumë e dyre si bon. dhe qarë shkollë dhe qarë lukë shkollë në të ndy krate ku firi të vërn nga anglezët <laughs> Shiko, uh, ma sporti si International Roma Day që është, është veç më nalë me më ndu që në vitin i 1972 kur uh, njerëzit e Evropës, si do mos në Londër ati që bë kongresi, për herë të parë e pranonin romët si njerëz është fakt që është është shumë afër por nuk i pranonin si njerëz. Jo, fara. Do të them, kjo është një fakt tash. Me rreth në Norvegji deri në të deri në tetëdhjetën e nëntë, i kanë kastruar Jo, jo. Çaftutje. Kështu që, ke këto histori për për për me mos me viktimizuar, prapë jemi gjallë, prapë jemi, një gju, prap jemi, një kultur, prap jemi një në xhu, prapë kemi një kulturë, prapë kemi një lëvizje që ndodhet edhe në botë, jemi prafërsisht gati në 20 milion. Në gjithë botën. Në gjithë botën i kemi një 270 xhu jo, po 17 dialekte. <laughs> Mua <gaj> shumë interesant që puna e dialektëve. Sepse kanë shumë kanë shumë gjuhë brenda gjuhës. Nuk e po, di më thënë. Sepse po sepse kanë ndotë pe televizive të, të shumta, pa pa, edhe kan, ka, kanë kanë marr, kanë marr gjëra të tjera. Dhe pastaj ala nuk është standardizuo, gjuhë e çartë sepse te ne edhe te nesër kur këtu në Ballkan janë ketë janë lidera. Unë e di më smirti. Janë po don lidera në atë aspektin. Baim ka vënë për të bërë një kongres për të unifikuar jojoj. Është është neve, është në, në punë në proces për punë e po sipër është një një qënë këtu nga Tirana në fakt që është edhe profesor Në kemi këtu në studio një fjellor të gjurës tuaj Po, po, po, po është një anë i një saj mirë i këtu në, i Tirana në se mdukët është po, po, po, po, po, edhe është profesor në, në, në Fransë edhe është një pëj iniciatorve për e, e, standardizimin e gjurës Romën Gjenese Romënë? Jana, jana. Pukjo. <gjanao> Sun mash fotime atje, andan një gjizëmi Fatmirjes, të dëlloveka të raptu mi e bordit. Si <gjanao> <gjanao> e kupton? Si nable putsungo. <gjanao> yes, yes. <gjanao> e prafë e prafëshim cung i thash. <gjanao> Edhe unë e dua Vogënjën. Që... Ja, ja. Dëm <tip> apo ndeleçti moment. <tip> unë fakë na familje timë am ritun preferit i Jerusalës, dhe kemi, kemi pas shumë miq, shok, shoqe. Edhe unë po jetoj në Rom dhe Fati, bukuria e preferisë është ti nuk i shef asnjëherë këto po to budalliqet që kur po, që kur jeton me to. Po, budalliqet që i shohim kur rritemi pastaj, nah. me gjitha ato legjenda të shpikura etj. me radhë. Normal. Përveç pasurisë energjisë jashtëzakonshme, uah, uah, gjithë dielli aty. <laughs> do ishte do ishte shumë e bukur për mendimit tim që në çdo shtet të kishit një vend tuajin, pra siç është Vatikani, siç që... duan të bëjmë baba Mondi, për shkak të shtetit Behtashi, si ka ajo ajo energya, energia që i opinjojnë romtës të përshkakse për vjen nga mbyetesa atyra. Ço vetëm mënyra se si jetojnë ata nuk do të thonë që ata kanë nevojë me jetu ashtu. Sepse secili, se po mënoi, kush nga familjet kanë nevojë me çit një fëmijë të punëtar. Si. Domethën ajo ketë energji pozitive ose ata pranojnë, po si pranojnë? Njerëz të tjerë sepse është pak ndryshoj, duket ndryshe. Pastaj është një far racizmi që nuk ka as stil. <laughs> Racismi, racismi vjen nga ignorancë, kurisisht po, po, Ti, ti mundesh me bo një, një batut, racisme Po du me pas po, pak një stil, një standart Të nej është hajde Ja, këtu po, do të pysja, po. ka fu, një përbalur njerë në kariren tënde me, Po, e me... më një ka fu, një ja, akum gjithë Vete më të punë Po, pra, pëse të më të thrasin një evë, hajde ka fu, bile, ma i fanë Pra i ke dalë keqis për para Po, pra Po, jo, gjatë karirenës tënde Po, sa e pungu, ka u së djekdo Hahahaha A shoh filozofia ajo la, ku do? I m'u do të të charmatos me armët e mia, apo? Shiko, e, shikoj. Në jetë un mendoj me gjithë përvojën time, ça do të servon? Kan me marr njerëzit. Domthonjë nëse ti e servon viktimizimin, atë do ta marrin po. vetëm. Nëse ti e e çem pa fitoren ose je konfident për atë që je, atë do marrë edhe kështu që i lu skate rremt. <laughs> ku janë? Ku janë? Os fleni në xhom, dini në rrug, dini Luftoni për drejtën të urë personale. Po, le në këtë shteti çfarë bojnë? Se këta marrin ato fondet edhe krym punë edhe. Eh, si është kjo puna e fondeve, o Zoti më, do të them. Tani ndalim çikë të muzikës. Hajde. Si ka mundsi më bur, si ha. ka mundsi që do dhe të thon buron, buron gjak, buron spirit, buron, buron në trup, buron në çdo lloj gjë muzikë, muzika, muzika e rome. Un personalisht jam rritur me muzikë rome, sepse u, me Florin kemi qenë komshi dhe lagjja tona si periferike gjithmonë kanë kanë pas uh, komunitetin e romëve. O Zot se kishte një një një bukurì një diell në muzikë si shpjegohet do nëse do të më tregoni sipas ta shpjegojni në mënyrë se unë edhe nga familja kam shumë pastaj ne, ne ne kemi pas ton gjithmonë dhëmbë gjithmonë dhëmbët jashtë gjithmonë të qeshet duke zudë por pse jomë burrë pa nuk e mos e zëmo pa të shpërndarë këspë po sikao po them që muzika e këtë komuniteti rom është është prapse praposur si instrument bietezës ose si një pasaport si të promovosh mënyra ti je njeriu ti je pran komunitetit ose qytetit ose po, njeze po, shetoj ate gjithmon kur kur e, e marrni sikur bluzin njejt i gjat çfarë mm -hmm. është njejt i gjat do të thon te je ne nje pozicion shoqror i cili ji shtyp puni edhe i, i vetmi pun se mundes me bo es muzikë edhe ajo ka filluar të hi edhe në xene, edhe në xhak, edhe si kulturë, çfarë ditën çfarë të bëjej. Pra, edhe ti mundin në një mënyrë pa drejtësi të jetës me eh, muzikë. E, eh. ti sfidojmë me muzikë. Po, muzik. pra, ne, ne edhe edhe kur kur vdesin ne nuk nuk ndali muzikën, vëlla, se... pse? Ajo është është natyrshme është natyrisht pse të bëhemi keçkë. Edi si është kjo punë? Bluzi është muzika rome e afroamerikanve, po. ëh, një e njëta gjë është. Prafërsisht, prafërsisht, sepse si tendencë, si, po si tendencë, si, si tendenc, po, si shkartim po, i emocioneve i shpërbënim. Okej. Zhvillimi i muzikës ta, si si si është alavaz, si, si tenë me xkumë ngut aman tallavaz, tjetër gjë, tonë mardhen kusov ose me shkon Maqedoni, se në Shqipëri është pak më vonë ka art. Edhe me pa po at progresin. Sa, sa progresiv janë mm -hmm. Mi pa disa artista që në vitin 17 Kanë bë muzikë, kanë posë ato Keyboard që si ka posë mm -hmm. Askushi, mm -hmm. janë të pare që kanë posë Dhe kanë bë drum and bass vitetet 18 O, po, po, po, po, po është me dëri është me dëri, po, këte ne nuk ndodhe e zhvillimi Si u në bluzi që ndodhe në vitit 30 Nuk ndodhe sepse ne jemi S'kemi pasë asë për veti Shqyria, maqëranse nuk ka posë a zhvillim mirë filë që me, me ngre që është mirë nga një komunitet tjetër. Uhum. Me Amerikë është tjetër, sepse jopin shumë përpasi gjanavet mira. Adhe janë shumë bizismena. O... Oh. Yeah. Yeah. Ah, të oriri, të oriri në qapë. Qiko Floro, me që pëti the që si s'kanë një vënd ku të drumullohen të kenë shtetjen e vetë letemi. Këpëtoj, të po, kjeti që e, simbolika e flemurit të komunitetin në Romë është rrota. Po, po e lëvizja. është vetëm lëvizja, janë gjithë po në lëvizja, lëvizja, lëvizja, dhe kjo është e burra. Po janë lëvizja, jo vetëm në fizikish, po janë lëvizja dhe në shpirtë, po, pra, gjithë kohë është Më Kjo thonë, më thonë një të komunitetit të Rom që nuk do ti bi për shemb tavolinës, stolit që ta kthen në në në në xes. Më thonë me thonë një shqiptar që nuk është dallë alergji. Yes, yes. U grançeli se ke pas shok Gjithë dalëreën, madhën. Os, pas po shoh shokun Rom që studionin për violin, po ditëm njëra dhe friza bonikës dhe kitarës edhe piano se oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, e gjithë në radhë dhe i thonin profesorit, "Ua, unse kuptoj pse yllë zotës ti duhet të jesh mësues mollë." Nuk do të mësojsteve. Shumë sakt. Ndërkohë në tetë vjeçare kam pasur mësuesen e muzikës, mësuesen e, e profesorin, mësuesen e vizatimit të komunitetit të Rom. Karanka sën bomb. Hã? Dhe dhe dhe në kohën që kamçi portokalli kam, kam bërëi personazh Skrapin, pikërisht për t'i për, për t'i zbutur dhe për t'i zhdukur daljë në daljë të barjerat këto, barjeret, këto e, përkufizime që kemi në raciste dajë komunitetetve tjera dhe me shumë më konkret dhe Skrapin ishe i personaj që gjithë libra që hildnin këta të bardët po të dhemi në pjera, a i mërë të i studionte dhe këtë dje ja i të i qonte njerëzve tjera Njëzë dhe panë që orë në funditës të kemi asë i lojë në ndryshime me një tjetëve. Gjithaaj më bukë. Me ka qërë, ka qërë super gjetja jo me këtë përsonajën e protokalisë. Sa i dilë të kështu si filozofë, mbi filozofët. Por edhe me ndime të vyrë a mi, e të mbi... E, nëtërë, të kemi një këngë për ta... Yes, në të një po e konvertojë, se duet e përshëndesë kënë full me t'i që ka. E, dhe kon Vila 39 është vila... E... Diktatorit. Ua. Ua. <laughs> <laughs> e dullës, e dullës. E dullës e të nekmej. Edhe kemi së në të një koncert me një DJ edhe ka filma, ka ekspozit, mm. kështë që... Harmony Fest e organizuan në peluaz faleminderit shumë që është Lura faleminderit Lura edhe Lura ti vetëm duhet duhet edhe më theksuar se është një një api iniciative e jonë ta më parë më më më spori një temë që kam pa po që dikush vjen nga mazhoranca dhe organizon një fest për komunitetin rom sjë që, që një big applause për Luranin ose Lora është ndryshe. Lora është ndryshe. Çfarë më bota? Tash na sta ka pas kuishina e kanë edhe. Edhe Çidhun ka qen kat par. Po. Emani më Çidhun ka qen po? kat par. E, e. Ha. Emi kjo kënga thot ah ja Bibi. Haide ja Bibi. Ah ja Bibi. E durat. <laughs> Yesa. Yeah. Asaliza, Sariza. Janë bërë gjëra të reja ka fu këto kol? Ëh, uh, muzikë gjithmonë. Jelatraja kemi diçka komponuar, plot sene po duhet të më mblesh tashim i bë kokë me fëmijë me Xhana është shumë vështirë. Shumë shumë vështirë. More ka fu, se ta kam thënë se në bash njihemi, domethënë ke pas një kështu një rubrik shumë lezetshme ti domethënë. Ëh, kur ishte gjatë pandemisë? Po. Pa. Ah, uh, fillova duke bërë këtë video për përgatimet. Ëh, eh. ai disa më ke më ke më ke bëk kështu don të dish ja më shumë çëf. Se di, i di bëndes në mënyrë perfekte. Pastër bukur saktë i drejtë gatime që edhe ç gatime kështu popullore po themi. Yalla po, po, po, po, po, mama, she kemosish me speca tmuşe, me me tulie, me me speca zbraz. Me <laughs> pasioni për gatimin. Po, kam shumë pasion, më shumë se sa për muzikën me të drejtë. Ashtu o? po. Për për veti on Kisha thonë që ma shumë isha bo kushinjer Se sa muzikant Njetin kohë si si, si mduket, mduket që janë Pëmërej, ushimirë që e kërësore kre Pëmërej, muzika, ushimi Janë dy shtyllat kërësore Forma ushimi janë të dyra po, Të dy janë formë ushimi, po ushimin e kam shumë qep Në <laughs> më thonë, shumë qep <laughs> Të për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p gatimi gatimi më funky për ty më funky për mua tani më funky deri tani çka kam bëu ka qenë një kombinim mes mes italianës edhe të ballkanit që është lazania po me jogurt oh pa pa është me kos ah sh sh sh sh sh do të thon shumë dietik për kremin ti e bën me me kos po po nuk ka nuk ka béchamel do të thon bota super nice edhe kur jo kur ja kam tregu italian me shokët mi Ma cekada so <laughs> Jo, no, nuk është si kështu. Ka <si. Ba> no. <gib> Ata kanë rënë 5-6000 vjet ashtu edhe. <gib> <gib> si po ne jemi bosh. Sidomos po ti javesh pica me ananas, iq true life. <gib> jo, pica me ananas? <gib> pica <me ananas. gib> si më thon pica me reçelë, kur duhet të më kshu me salcë. <gib> e kanë fiksuar. <fixin>, petla, petla. <gib> <gib> me kos, me bakos me të gjitha. Tirana si duket uh, ka qenë. Oh, shiko, Tirana ka mjetuar shumë. Uh, Domethën pe 2007 është kam jetuar deri në 2009 këtu, edhe tani kure sho, me krasumat uh, kohën atere është një ndryshim shumë i madhë. Një një një kretarë bashkje, vazhdo tjetë?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 na kanë thirrë në posta atje te Dërmiu, kemi disa festivale, më okay. ndryshe mbase do jemi edhe një në një turne në Zvicër, në Gjermani. Ora po dasma, buni u dasma? Dasmat i bvojm vetë shoktë të shoqët. Dava nuk është se jini hapur no, kështu domo. Okay. No, Unë mundona gjithmonë me fytya dasmat i kam un personalisht më shkuë kam tek pesdhie. Më no, mi të mirë, smoj, smoj me boid onë. A shoh, smoj me boid. Janë njerëz të rbur. Ha, bi po, po, po, po, hyrën se. Tani do të pushpak po, do të pushpak për, për këtë koncert se ju keni Brell Goxhane për në Breg Europ. Kush ka qenë uh, uh, shteti ose qytet ose koncerti që ti të kalëm mbresa që të, do do e ishe... doja të shkoja edhe një herë. Gjikë mor lekët komplet. Shikao, unë unë pak e kam kit stilin e punës pak juish, sepse pa. para i mar lekët gjithmonë. <laughs> Sekond, sekund. Më e blekët burekun tani. Leveu të burequn. Jo kekun, jo kekun. Ja, jo. Ja. Uh, uh -huh. uh, para 30 viteve ishim në Ginev, Paleo Festival, as në peri festivalin po. Oh, oh, oh, edhe oh. atje është si, si më thon Butsoki i francezve, zvicfranëve, edhe shumë festival i madh për 1200 e sa mijë veta. Uh -huh. Edhe na thirrën, thano okay, ke keni më boni koncert dashu që okay, në oran 9 ishim super on time, shumë mirë, kishëm ni para bën shumë mirë dhe pastaj kishëm shumë mirë. Dhe tha, "Ok, ju pëlqeu ja ti shumë ë uh, koncerti?" Tha, "Keni më mbyll këtë festivalin." Edhe bëm jetin natë. Jetin natë bëm. Po legët, po shtun legët? Po si ashtu. Po ti. E dashja te transferin tash Sonia. Je decidier, s'tieta shali stinë nën zarin tuaj. 3 mjero. Big Brother ka më bërë ftesë Big Brother vip Kosova Big Brother para në është para pesë më të vitëm pa të bërë ftesë i tasham i pesët mjero 3 of dhe 3 edhe u krymë ti tashë më patë Shumir Shumir Një otë Një qip jashtë Antone më në keshë Du të dishtë pasë du të dishtë diqka Recep Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Armenti Arment ka vjen vjen her pas herën emisionin ton nice, edhe ka një kshu ka një uh, emision të vetin emision të vetin njerëz që s'kan talent që s'kan talent dhe quhet amatament show amatament show edhe për gati talent ndrejajo mirë tashmë ta i kalshu pluhët varë <laughs> nuk e di të atras unë nesër unë ti <laughs> <laughs> ti thon se ai dash ti bon koncert bravo <laughs> më sadion nuk ke konkurent në Rrymën tonë në Kosovë, Shqipëri, një grup tjetër si puna juaj. Rrymën e paguaj zakonisht rresht, po. Jo, jo, un mendoj se konkurenca është shumë e mirë. Ka konkurencë. Si zakonisht kemi plot bende të mira. Un nuk e nuk është shuaj. Ne kemi muzikë jo, ha? Jo, jo. Për për muzikën rome që i përzij me funk e jazz e kutadione është është na quajmë world music. Ka bende world music qi është Abozi që është orkestra, që, që janë do bendega nga Beogradi që ka plot këgo. A ne ka plot, do të thonë nuk është që skemi konkurrent. Po mënyrën se si, bojmë neve ndo shtë e mi pak më të vitshandë Sepse e ka një romate Edhe ka dhe një super energi, ka fuja Ka super energi, nuk është ka këta që ha, këndot ashti dhe u burra E merë, e merë... Kërëmi i erë Kërëmi i erë Kërë albumi, albumi sa vjetë u boj që e ka, që është në të rrë është e fundit, ka një 12 vjetë gotë 12 vjetë, para dumit vitësh Ka fuja je për lanë fushës, je për sidinë Se atërë e, e promovojë Ae. ka fuja në Tiranë Edhe unë nuk e dhja që i kështë darë albumin Unë dhja 2-3 kënë nga ka fuja Ae. Kemi bërë një ultim Ashtë bukur Tiranë dërmi Vetëm albumin e ka fusë Ae, bore, me, me maru fare më dhe C'è l'arme dei caposquadra. Te so, te so, stai da. Zero su per indit, deci su mena, successo, nel tuo, no, c'è no c'è no c'è. Aydini sonte te villa, nora te. Yeah. Yeah. Oh, Ci treloron te, taguchi 3000 euro a te. 3000. Sonte keni Palex as dita jon. <laughs> <laughs> por vjen vjen kënga, por mbylli është Gypsy Group Balkan Mania, një nga super hitet, paktën në Shqipëri ishte shumë nana, rikoshet për gjithë Romën në gjithë botën, no? a? Ashtu dhe yes master për idish. This is the spirit of Balkan Mania. You want to dance and forget everything cuz she have a each to feed over Gypsy. Eat your feet of a gypsy Does he steal from the father's Amshat of Raghia This is the spirit of Raghia And some clowns Cuz she has a mother days that's so great will say I'll watch you once tonight it to still go out and that's and that's you still from the ball the sun shuts up right here this is the spirit of Balkan Maria she wanna dance and forget her for each creed over gypsy this is ill from the fathers on shot up right now this is the spirit of got maria she wanna dance and oh get The Radio, based, based on, a on a true, a true story. MUSIC control you, oh you're my vision, how foolish I've been, I've been a Kur ze çon Diron. Jo, jo, është anë. E Floro, u do. O, ku je më Lale? Jamu këtu, e. Ora e ke nxjerrën punën e librash grupun tim apo jo? Mënthor më po. E ka çuaj fajlin. E naqnoqi Bajrami, ha, ka fojë naqnoqi. Naqnoqi shumë dhe Nuk e di pse këta kanë më Floro, ha, siç kanë këta hapur. Po këbra, është mënyra se si ata fatkesit e jetës, vështësitë e jetës, i kanë dhënë forcë. I kanë dhënë forcë në art. Librash dhe ka çuaj fajlin. Po për fajlin këtu po them. O Indro. Po po po po po po po Se, po çel pravela pravela çel <laughs> sythi me furzulla vesera Apse ka e punuar libra sot a? Po nuk ka punuar. Çalën, çka liu. Ja dal rrokat. I ka dal rrokat. 3 2 1 0 Flash Shoykosos Flux Nerico Amerika dhe Izraeli pranojn arpushimin dy javë me Iranin dhe planuan gjithashtu që sa të bëjnë rikoshet bombash mes dyre, më mirë të ngjojnë rikoshet batutash në paper radio. <coughs> si ja çfarë that trap për misionin e rikoshet? We're going to stop the war. Maybe we're going to end it. I don't know. Push e kam dushmë. But can't we are going to make peace? You know, not war, but peace and we're going to it. Peace be with me because I have peace be with all the people throughout the world one day i'm going to make peace be with peace be over the guys for <laughs> the, the guys of whole the world don't make war make peace be with peace be with philippine how in the the magicians have been one peace yeah Space peeling, it's peeling, doubling world, seven love to the world and it's peeling to a real thing. 3 months your sincerely energy drink. Lajmëria e pushimit ul çmimet e naftës në gjithë botën, përveçse në Shqipëri, u ju bofshin ilaçe. Oh, ah. Ka të dhënë misione date më të, që do të çon të astronautët në hënë, ta se edhe mundi lej atje, sepse ai është tip me hënë. <laughs> Njeriu nga fshati Luz, i lindur në Tuz, me rylë në Vruz, pe shkartar me la buz, i shkatë çpuz, aduruesi bluz, geli bllokuar le okay. horbuz, duke pe shkuar djuz me kalauz. Era, <gjus> era, i lindur në Tuz, vaj nose në Luz që juan dhe me kalauz e la buz, horbuz i shkatë çpuz aduruesi bluz. Ai kishte si buz ti burrë gros ku juante djuz na horbuz. <gjus> Kur lufta ia la për djuz, me buz për djuz me kalauz, të ri me la buz e shkatë çpuz, ja Luz i lindur në Tuz bebi Orbuz ti peskol delë orbuz, duke dëgju bluz, duke u burguz. E, skërca ti buz. Mi skërca ti buz. Skërca ti buz. E, Oliveraz. Nëse më dëgjonin se ti çajeti. Bravo çov vllai. E kjenëru veten emisionin ditë. Et ça me buzë. E ça me buzë. S'ka si trambi bën, mos bëni lutha, bëni pis pili. pili, pili pili, pili pili, how many pili? One pili. Dijon. Mi përshëndesim ti vrajëna ku do të tanis, është në terrë gjithmonë ai blet laj. Është në grup. Në grup. S'sem del e kërcë. Ja çikishim ka fund ftuar, edhe më më shpëtoi kënga ime. A mund të aty përshëndes? Po patjetër më lala ej, ju përshëndesni këng në cilën kur e kemi vënë për herë të parë me Florin në Rikochet ka pas një këso një, një impakt të jashtëzakonshëm jo vetëm për ne, por për të gjithë digjuset e Rikochetit. Është kurioze ato rrymë elektronike që vendosim ne. Mhm. Mm Floro është Human and to door, craving më, you. Po Floro më mund. Është do të kujtohet edhe shitë direkt. Flori? Ëh. Procesja. Procesja. Ne kemi vënë në pothuajse të parat të këngën Rënqetje. sepse ka ka qenë 2 orë ose 3 orë që ka dish të dalë në në platforma digjitale dhe ne mund të parat rënqethje rën rënzydhje <laughs> rën ruitje <-tia. laughs> Duhet me qu, hon, uh -huh. këtë inxenjerin, që për 50 metra rrug ka vu tre tabelat ndryshme shpecije uh, Si do mos në rrugën, në trijanit, basane ka në mytë fare uh, O, oh, nga Dani, nga Gjemanija Nga me gari mesaj, përshëndetit Gjigender oh, Gjigender Si ah, ini, si shkoni Lohme. A ini mayor Mayor, mayor, mayor ja Kjo, pysh, kjo, kjo ishte në dialekt në kërqovës ah, A in mayor ah. Të sho a diri gjëku gjëllë, po si se dimë Në ato që sot që e bështin e lirë e verit Ndikur po? që, që e lirida Që ja. ka që e pjesë të rungur shqiptar Saj për këtë temës? Kam dy opcione Lëse ha. do të vazhdollte Prej Lëse do të vazhdollte Prej të prezervativat e. Do i kisha quar politikanët Që të mos shtohen Yuu Ouu oh. Farën domethënë. Varianti <të> dytë sipas meje do kisha të chuar njerëzit e mirë atje, sepse ka shumë të kçi dhe është pak e vështirë për tu i filtruar. Po pse mos më të chuot kçi tani, Modani? O Dano, e kemi të pjesh. Mos e ja bomba Lorë aty në klime që e ka xha bomba Lorë. Po do Danin do më kriju kështu pa një a, një ide tjetër. O Dano, ti thua ta çelim dhe hënën tu ti. Mbetje me gjithë mirat, ju përshëndes Danin Gjermaniën e qytetit të Veriut. <të> Okej, Dani. Merr jemi në no Paper Radio. O, oh, pas kimi telefona dini sikon e rë. A dhe herdhën si kamazia e parë? Alo. Çau. <laughs> Denti <laughs> oh, le Dioni Gabilisti. O, lele. Sot është <laughs> ngrow. Se është ngrow? <laughs> Flurje flat. Dhe apo çethem? E gërshon ti? Vet çetës ti? Po. Po se çetesh vet. Si vet. <laughs> po se berberika i kurë Gjermani. Ti thua vet çetje? Po. Zemrasia. Po ja. Po si po ja? ja. Mezi po e prisim se këtë çton fillon Big Brotheri. Jo, jo, jo. Ua, çagzim. Do të bilish, mbrapa këtu ulla. Do të, do të, do të di them se se kush janë. Jo, jo, bilish, bilish. Po dua të bëj të fik. A do të ambilish ndërto të bëhet Big Brother? Jopë janë jan bra pa këto jan... përën Ero për studet do përën bitisht? Jo, ja, thonë që do përën tjera Po përën ah, tjera Thonë, thonë thon, thon. Ma dje thonë që mba 6 muajsh Do të qëjnë një sastrë rrën Ua, wow. wow. që thotime? Këshu thonë A të doli njëra e verës <laughs> me? Ja Akoma, i nëzirë Tërko pak që asitit të shethesh? Kare Kareja Po sa flok pas këti zë pusho ka i brë bre... Gërëshoni nëzë Jo se kam shumë flok, po ka qik kare në qilë Në qëthëm kare Joa, sa vukur Po t'i e këtu në ngërëshonë në nëzë në duket Se <laughs> ka njësa, po vazhdoj, unë qëthëm Qëthëm dhe, qëthëm dhe qëthëm Ja me viva në vëllë qëthë Ka njësa modellë e këtu në bilishtë uh -huh. Po Kare, ka shi Ja, yeah, e me voqës së së përë Kare, s U parfumer. Po. Po bëhen kur mbi djegati ku janë prerë. <laughs> <laughs> <laughs> Ma duhet të kapje vesh pallap. <laughs> O... o ledion. Po saka previshin u vllajten. Ke prevish po 7 maj. Hap gixhaxh atu të rritet prap. A ka het ka het tegla. Kardol lape çumshit. Pse ka het ka tegla? Futet kot. Ëmër ëmër ai. Jo, do ndyshja. Po s'kanar dalu xhave. Atje jo. Atje çash atje. Dhe jo vetor këtu. O zemram. Syzet. Pa, I, ke, I ke numër të mama po, i ke marë të babit? Pa, ku në minus, në minus. Minus? Pa, si minus me? Kështu nashkoj jetan e me minus. <laughs> me minus në bank, me uh, minus në logari në, në dyqan. Kam përshtypjen se ato legët që ja patëm qune, bësoj për nja një javë do të vinë. Se të kemi quar i pako me, me, me dhurata dhe me lekë. <laughs> në të shmuaj mi keni quar? Po ne i kemi nisur në djetëtor, jo në një djetëtor të rejta, mm -hmm. i kemi nisur në janar, Em bjarin korrik këtu. Jubar, jo pra, jo, sa tash bie në, në, në, në prill. <gjabrë> Vitërin ku do e kaloni? Vitërin. <gjabrë> yni rrol yni, do dalim në 12 të shojmë Korçën që hend kapsolla? Atë shojmë Korçën. Jo, jo, do i shohim Gabilishtin, sepse ka ka mal atje, ka kodër. Po ypim në majt mal, shojmë, derdhim një pik loti. Unë ndjeza pam <gjabrë> domo. <Dë> oh, ndjeza pam. <gjabrë> <gjabrë> ja. <joh. gjabrë> ja, sakronish okay. lëpim etik. Etat. Më raf <laughs> Da bje më lirë Më raf Qa kuhtoj të shima Lëbime si ketën të dodo Dhe që ku mbetit pahidacin e të kjenë Kapësisë në këjavrët, dhe? Pa Qa uh, do të thëmla jo të ime, qa suksese? Ja po presim Dhe gjop, do ketë shumë galatë kjo Pa dhe um do e të përshëndesi ju me me një këngë E dhe altonil Zjom në mundjes me afshil tëllë Ju svar vetësti me babun. A dëshuat ta pranojë për se pranojë. Ne kemi Android, ose kemi. Nuk ka blokë, nuk ekziston. Po çaj di diçka ti apo ja futa kod? Ja futa kod. Mi këto po ta them unë. Ju jetë brenda shtëpis Big Brotheri, ju jetë Armir Shajini. Jo. Po. Ço buni? Ço buni mëse na prishë mikrofonin, oh di. Mbra të fik. Oh, Lenjon e parashikon që teknologjia mund Ratikët <laughs> <laughs> Mendon që bota do t'i vij koha që të fluturoj afër hënës? <laughs> jo. Ja, Je shumë e largë, fantastike. Sa prindova sjerë do do vite po, më. Un kur qethëm riafër një posteri. Ç? <laughs> <laughs> the miçit të beuachit, miç beuachit, çe po bërat fikët të më bëjmë miçi frymarje gojë me gojë. O, da jithaj miç e. Miç miç miç. Ka ju dua shumë. Mirë tani, faleminderit. Ju papshim dhe shikim të mbar. Hajde, si çat i themë mbar. Kënga Lejonit ishte ja, nuk është këtë. E. O çeveria, o çeveria. 6 brapa. A fizikisha po dhe me mendje? Ovla, kohat jesh ëh çfarë di këso? Kollona sonore. ëh merruni çik me bilishtin po bur, merruni çik me bulishin. Po çeveria me shumë bilishtin. Në gjithë Shqipëria për festirat është një bilisht i madh. Tamam, tamam, tamam. Ha, dhe çfarë thoya? Jo, ne kemi një rubrikë për të lexuar, po nuk e di desh me. Shikoj, kemi një rubrikë që quhet "Të vjetra nga shkenca". Të vjetra nga shkenca. Të vjetra nga shkenca, ha? Ëh, është më bur. Në tregun evropian pritet të hidhë së shpejti një produkt i ri dhe me të, dhe me më teknologjik në industrinë e lotrave të seksit. Oo. Oh, oh. Dallopa këtu lotrat seksit janë këto. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, po, të... për të dy agjilit. <laughs> ka dhe hall, ka dhe tullum. <laughs> Është <laughs> <laughs> shumë. <laughs> uh Produkti i ri do jetë tashmë edhe në internet. Çë? Po prart. E lidhë televizion Amazon, një lotër seksi do të ketë një të njëjtën aftësi. Funksionimi siç janë dhe gjithë pajisjet portabël, siç është celulari me touch domethënë, jo me internet. Dë pra më këso me si laptopin thënë. Ëh. <laughs> pra thënë me shkojur dhe me qera fjala, na keni këtë Google aty. Po. Këto pajisje çefi janë pajisur me karta SIM. Dhe ti blen paketën tarifore. Po. Më të ndryshme, po, po sipas gigave. Po. E blen me 5 giga, 10 giga edhe më shumë, sipas asaj. Po, edhe pa limit. <laughs> po, që, um, shima, e vetë falinim. Kuçoj tashimë. Është bu për këm. Interesanti është se këto pajisje mund t'i përdorosh edhe jashtë vendit duke bler roaming. Lejohet, a? Lejohet, patjetër roaming. <laughs> Ky produkt i teknologjisë së fundit ka shumë avantazhe, por ka edhe disa probleme, pasi nëse je në zonë ku nuk ka interneti, fiorë, s'ka mbulim. Në s'ka mbulim. Aterë dhe funksionimi i aparatit është i dobët, <laughs> për shembull, imagjinohet ti të jesh në pyll tani pa internet. Po për ferr aty, s'ka internet. Po si do? Po dhe ku të shkoni këto dyqane që na bën paketë? Ose paketë <laughs> bësa giga mund t'ishe me mira, ma, bësa me më... vartë Bëvarë, sa me shumë, sa me thela ishme shumë <laughs> ja, Përblemës joj, kur nuk e ka vartë, a? Ah? Ta kesh me nga të një nga të kodër, internet, s'ke... Për, për mirë, mund të dajë lodosh për shumën <laughs> no, vekë no, no, I thu, ma, ma, ma, ma boj si, oh, no, si filan no. aktore, ose si filan aktore <laughs> Më këthej të qikartë të zimë parësha <laughs> Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kyotto, Kyotto. Kyotto. Jo, çaj, ju të jam po në ndodhe, sa çaj. Nga trovon. Dalë more, dalë. A mo flordo çaj e bordo. Në një grandezë mesolljo rordo. Të darti lugi çem gjithë kcipit në hant ose nuk i ze. Përndaj po çem mirë. Drejtë, drejtë, drejtë, drejtë. Saimiri shruan. Hamiro. Por në hën është vetëm Lulbasha. E faltani atje. Çhemai po flier për si prish punjerisë. Ku mo flier si si arint ë? Vizionin ku shkoj 3500 laftat është më shumë nga çikamocsi. A ka shumëëmë? Ai është shumëëmë. Mos i pufte. Mafmur, mafmur baza. Ëh, mafur është, është mafmore shkurt. Shfryrje e dhënë nga gjuvit. Mir për një orë që ka mbetur, ka djues që mund të hyjë në transmetime mesazhe të tjera, po flasim për hënën. Pra, nëse ju do të ikni në hënë, do, do të merrni diçka nga Toka, mund të jetë objekt, mund të jetë send, mund të jetë njeria, e kuptoj, mm -hmm. do ta lini atë përfundimisht. Kjo është edhe çfarë. Mund diçka po pulson shumë çuditshëm këtu, po nuk e di se çfarë ndodhot. Fut siç është ai? Po jam asnjë kështu si si si bien. Si di, si, si ka sa sinkron. Vjen video, vjen video. Ka sa sinkrone ku diun tash të spoil mor vesh. Vjen video po audio. Diun tash. Alo, alo. Ko Nazmi? Ajo Nazmiu jëmë Na, Laveri <laughs> Nazmiu Nazmiu më lënë Nazmiu e nga Kujem është përët? Nuk eh, në e si me sërë, jom në honë <laughs> Jo, paske Nazmiu në honë, Nazmiu, <laughs> <laughs> nazmiu <mod>. <laughs> <laughs> e famëshëm A më talë është në shërë Ja, atë faqë në e me sërë E, pasikurisë Ola, përgoha pa në leket, Get jom më shpës të rëllotë Ata e në honu lëmë tu, mërela Kutë kanë lënë në honë? Jo, e kukë <laughs> a <laughs> nija Asë është ndarë, pra është në kapsule dhe artem njësa është komplet ajo Ua? Po që përna të ti? A? A? Që përna? O ku njëmë ka të dojnë shript të butoni, ku njëmë të njëmë E, pa më, që kejo, kjo që ka lajmë ekskluzivë, sëpse gjithë botët i që janë 4, po që kanë 5, me gjithë nëzmi unë O da e rehojnë vera da të ti se ka ndzirë lajmë për muaj Jo, së të ti, së tjevë, së Osahaba se ke banyo, keksu qe se brunda Kom tretin që bajt Muljore, muljore, mosahaba për Jau të janë da Nësvi, jau më këtë nëspit Merlejë të iqë mëni Oj, zemë, jemë, jemë, jemë Në bërshë në shisha uj E, salik për këmë 70 milionë dolarë 70 milionë dolarë 70 milionë dolarë 70 milionë dolarë U, si, si, si, ve E, dolin ajer E, dolin ajerë E, dolin ajerë Kuj e ho, Nazmi e, s'na prëmë E t'imri pakolla ka i shumë Pa kontrat këshia kom patë Shë t'i gjedhe Nazmi e nuk e ti të mëthë Nazmi t'luten Pakolla shumë se morën dhe këta kushurit me vete Qa ke morën ma? Po se të shverën kushurit e alla S'na morën e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e ojini më në ai ku ke lësh ja vështirë tes robi këtu stoi njëri stoi me makina këtu ata çunat nuk na vinosin as të fshat për martores çfarë thotë familja 25 vjet që gojëm Rruga, rrugë dhart. Ne të di cil, është e pakalueshme. Rruga është në kanal Lukash rrugë. O ka demokrati, <laughs> o mi, ka te. Po mas vi familja e udhës këtu. Me kia ne kam dhia flakën time. Ja kushorit, i mora vetë konave. Unë tani po, po rrugën për hëni morën këtu te, nuk bën. Po të rrugë po po. Po paska bosi Cristiano Ronaldo po që merr gjithë fisin me vete. Bosa le kam. Foto me bagazhë te misë. Po <laughs> na shikada. Zemra përmire, kështu për të si? Sa të gjekë të botonin? Prit, prit, se kërështu Ta lëjko përë fizik, ne, që du? Prit Uaa, e, si tukë minen ka nëma Shumë të vëgjel Vëgjel, e? E disi dja toka Sa për të përësja? Si e to lampët, e a përësjurit I, kuje, kuje? E o përë, sa një zemë Dhe qa shtipaj njopë, shkëm krytje e frutave! <grytia> po shpuk e matë e ti më pëllet! Po thasht të bujshurën t'u da! A, A, dhe dhe? Për i vetë e bujnë! Zvajon dhe! Po qa për në hëndë, në në lërën i dhe da? Ka ndalëta! Ka ndalëta dhe që më dhe oh. dirë? Ma ndrejqavu! Po se hapë dirën më për më të dem të shi! Ollare, të pëndaj shurën e ka vishët! Ke qese, më qese! Po. Ja, s'mora në qese, se thallë, bojë 150 lekë. Bidjo, e, se, e... Qese letra? Ja. Ko, jo me josë, bënë qese letra. A, po! Qiko, është e kapsu la orion, në? No? Të orionje. Ali, e, e. E. Hona sajmo dhe qeka. Nga pra në në trago, pak përsi dukët hëna. Një kaliovizie... ja, ja, okay. ja, dhe jo hon, ronë, honë. Kale vizje... Ja, e, e... Kale vizje, ote. Ja, e, e... Honë, ronë, e mora qikë, honë, ronë, ron, ron e, <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Ka zbriti, zbriti. Ja, Maria kë, on la. E milai, po, e milai, plus plus plus, sa çe uh, kalojm. O sa bot, o sa la. Plus plus, ta prezantojm se është ekskluzive komplet. Nazmiu për herë të parë, njeriu shqiptar ka zbritur në hënë. Ja! Jemi drejt për drejt. O president, ku je? <laughs> jo, jo, Dukaci, Dukaci. Digjon, o, o Nazmi. Taksi rat. O çak. Çare shkarbeno the time. Ka shkore jithë më shkurt. Ja, ja. Po fut jam aty poleti pa. Ka vë, ka dha atë rregull alla. Si si si. Sa bote ona honus. Ona ona. Ona. E do. Si si ona ha. Të e paska ujnë hënë, në lakë! Një, për pojëshëkë! Arroba! A, dhe shumje, shumje! Ladies and gentlemen, now you have water on the moon! Ja, man fun pra hënë! O, zemra! Ja, shë! Një, ktheu, ktheu e që ktheu e që të shë jëtë të në burënë që më në rako burënë! Shpënë, shpënë, të rego pak që farë planetës tjeta, tjerë sjefa të nga hëna! Një, një, një, një, një, një, një, E. Çash të raun. Mund të them se kjo ka qenë një nga një nga ndryrë më të bukur të rikuşetit. S'ka ndodhur ndonjëherë pra, po marrim direkt me anë të nga Hona. Jo, po pas më atu. Kur ktheheni? Ja, mor Freddie